22. fejezet A vita Ezt is hozni akarod? kérdezi értetlenül Boki. A régi füzeteim és könyveim azok egy nagy szatyorba ömlesztve. Bólintok. Én ezeket már rég kidobtam, mondja. Megvonja a vállát, felkapja a nehéz szatyrot és behajítja a felvonóba. Mindig is nagyobb és tagba szakadtabb volt nálam, de most mintha belülről pumpálnák. Olyan bicepsei lettek, mint egy testépítőnek. Igaz, naponta három edzése is van. Mellette eléggé gyereknek nézek ki, ez kicsit bosszant. Anya a kezét tördeli, most eszmélt rá, hogy két hónap után tényleg elköltözöm tőle. Látni rajta, hogy lelki furdalása van, amiért nem volt eleget velem. Gyorsan elkezdett szendvicseket meg egy gyártani, mint a háromnapos hegyi túrára indulnánk. Persze későn fogott neki is, amikor a kezembe nyomja, a csomag forró és belül minden ragad. Hiába na, anyával akkor járok jól, ha meghív egy vendéglőbe. Sietnünk kell, mert délután mindkettőnknek órája van Boki nagybátyáik ma reggel elutaztak, és szeretnénk mielőbb birtokba venni a házat. Nincs sok holmim, de azért taxit hívunk, hogy ne kelljen a szatyrokat cipelni. A város északi részébe megyünk, a kocsi egy régi építésű, ám szépen felújított kertes ház előtt tesz le. Fantasztikus, hogy saját kis udvara van, ilyenben még nem jártam, mióta a városban lakom. Mikor belépünk, kicsit megdöbbenek attól, hogy a kertben semmi sem terem. Boki nagybátyáik bizonyára olyan gazdagok, hogy nincs szükségük erre. Csak elhanyagolt dísznövények vannak. Boki felvilágosít, hogy nem kell őket gondozni, van egy önműködő öntöző és tápláló hálózat a kert alatt. Ami sokba kerül a felhasznált víz miatt, de szerencsére azt semmi fizetjük. Pedig én szívesen öntöztem volna a növényeket, már nagyon hiányzik az otthoni konyha kertünk. Ha Boki megengedi, ültetek majd valami gyorsan termőzöldséget is. Szerencsére Boki akarja az emeleti szobát, talán a kilátás miatt, így én a földszintit kapom, amelynek kiárata van a kertre. Igaziból az egész ide költözésnek nagyon örülök, és nem csak azért, mert külön lakhatom anyától, és néha talán még áthívhatom Állát is, hanem leginkább Boki miatt. A gömbös incidens óta ő sokkal zárkózottabb. Én meg a szerződésem miatt nem lehetek vele teljesen őszinte. Abban reménykedem, hogy többet fogunk dumálni, és talán valahogy mégis elmondhatom neki, milyen szerződést írtam alá. Gondoltam már arra, hogy apa trükkét vetem be, zene is lett a kartóra, de félek a következményektől. Majd valahogy kialakul. Szeretném, ha ismét úgy lennénk barátok, mint régen. Miután lepakolok az új szobámban, egyből rohannom kell, mert a város állomok órát nem akarom lekésni. Bokival együtt indulunk, neki edzése van öttől. A metrót választjuk, de így is elkésem. Belépek a terembe és látom, hogy az egész amfiteátrumban már csak az ablak melletti asztal üres, amelyhez én szoktam leülni. Ez két nem túl vidám dolgot jelent. Egyfelől már az egész csoport úgy gondolja, hogy kilógok a sorból és az az én helyem. Másfelől állj le most inkább az egyik barátnőjével akar ülni. Minden esetre úgy teszek, mintha minden rendben lenne. Elnézést kérek, és gyorsan a helyemre megyek. Erre a tanárnő egy alacsony, fekete, középkorú, néha kicsit ironikus, de igen okos nő felén fordul. Vik, neked is elmondom, mert számítok rád. Ma vita formájában azt fogjuk átismételni és gyakorolni, amit a városállamok versus klasszikus államok kérdéséről az elmúlt hetekben tanultatok. Tudom, hogy te megáll a vita is jártok, ezért azt szeretném, ha választanátok egy-egy álláspontot, és bemutatnátok nekünk pár percben egy ilyen vitát. Utána mindenki ezt fogja gyakorolni párokban. Nos, ez kicsit váratlanul ér. Főleg a költözködés és rohanás után. De felcsillan a remény, hogy sziporkázhatok a többiek előtt. Igyekszem összeszedni magam. Közben a tanárnő elmondja, hogy most nem az a lényeg, hogy igazából ki mit gondol. Feltételezi, hogy itt mindenki párti viszont ismernünk kell az ellenérveket is ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a saját álláspontunkat. Előkotor egy érmét, régen fizetőeszköznek használták az ilyet, és megkérdi Állától, hogy fej vagy írás. Írás, mondja ő. Nem találja el, úgy, hogy a tanárnő hozzán fordul. Vik, akkor te válasz. Ország vagy városállam? Elmosolyodom és széles gesztussal Állá felé mutatok. Hölgyek ki az elsőbség. Átadom a választás jogát, had lássák, hogy tudok nagy vonalú lenni. Ájl a arcot vág, és azt mondja: Ország! Többen felhorkannak, húgyognak a teremben. Én szégyelem magam. Úgy tettem, mintha segítenék, előzékeny lennék, ő viszont tényleg segített rajtam. Azzal, hogy az országot választotta, hagyta, hogy a népszerű álláspont jusson nekem, amivel a többiek is könnyebben azonosulnak. Akkor most ki volt a nagy vonalú. Ő kezd, és közben próbálom összeszedni a gondolataimat költséghatékonyságról beszél, ami magas labda. Visszavágok azzal, amit múltkor tanultunk a vita órára. Az állami hivatalok az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem bizonyultak hatékonynak. Amióta a legtöbb hivatal helyi lett, olcsóbb a fenntartásuk is. Most én jövök. Maradok a pénznél. Említhetném a klasszikus példákat, az ókori poliszokat és a középkori olasz városállamokat, de később is, amikor Európában már az országok domináltak, a városállamok voltak a leggazdagabbak, Luxemburg, Liechtenstein és Monaco. Ez jól példázza azt, hogy a városállam gazdaságilag sokkal hatékonyabb forma. Többen hátrafordulnak, kezdenek figyelni rám. Ez az erdei fickó nem is olyan bunkó, gondolhatják. Akkor beszéljünk az utazásról, folytatja Ayla. Nem sokkal jobb egy olyan országban élni, ahol szabadon utazhatsz egyik városból a másikba, minden vám, vízum és korlátozás nélkül? Erre igaziból csak annyit kellene mondanom, hogy de, igen, sokkal jobb, hiszen épp ez az, ami most hiányzik. Egyre kevesebben vannak, akik szabadon mozoghatnak. És ma már minden nagyobb város vízumot követel. A kisebbekben meg, ahogy én hallottam apától, önjelölt milíciák szednek annyi belépődíjat, amennyit nem szégyelnek és amennyiből este jól be lehet rúgni a helyi kocsmában. De arra gondolok, hogy ezt fogom a javamra fordítani, noha nem túl fér dolog. Éppen erről van szó. Már most minden nagyobb városban bízunk el, ami azt bizonyítja, hogy ez természetes önvédelem a városok részéről. Hiába is próbálná az állam átvenni a szerepet, minden városnak joga van eldönteni, hogy kit enged be, és kit nem. Hallgatom magam akár egy idegent. Én vagyok az egyáltalán, aki ilyeneket mond, mint egy öntelt városi majom. Pont azok, akiket ki nem állhatok. A tanárnő megjegyzi, hogy még egy utolsó kör, és utána az egész csoport vita partnert választ magának, és bekapcsolódik. Míg ajla gondolkodik, kinézek az ablakon, el a dombok irányába. És akkor egészen közel, méterekre az ablaktól megjelenik a gömb. A szívem egy pillanatra megáll. A gömb felülről ereszkedik le, és egy-két másodperc után eltűnik a látómezőmből. Körülnézek, hogy a teremből látta-e még valaki, de úgy tűnik nem. Miért most jött? Nem is jöhetett volna rosszabbkor. Most nem mehetek. Az egész suli szeme láttára nem sétálhatok be csak úgy a gömbbe. Minden bizonyal leszállt az udvarra. Egyre többen fogják észrevenni. Hamarosan tömeggyűlik köré. Most még megléphetnék, úgyis mindjárt nagy mozgolódás lesz, mert mindenki párt választ. Nem, mondja bennem a másik hang. Mi van, ha rodnak igaza van, és ez a szegény szomszéd fegyvere? Vagy mi van, ha ez csapda, nem is az igazi gömb? De közben tudom, hogy ez csak olcsó kifogás Eszembe jut, hogy mennyit tépelődtem márciusban kint az erdőben, még végül eldöntöttem, hogy bízni fogok a gömbben. És akkor ragyogott fel a szivárvány. Nem, most akkor sem lehet beszállni. Nem akarok. Az is lehet, hogy rosszul láttam, hogy képzelődtem. Most Állára kell figyelnem, mindjárt válaszolnom kell neki. Látom, ahogy mozog a szája, hallom a hangokat. Mégsem értem meg. Ne haragudj, dadogok. Meg tudnád ismételni? Elmosolyodik, A többiek meglepődnek. Csak azt kérdeztem, hogy gondolkodtál-e már azon, hogy mennyiben lenne más az életed, ha máról holnapra megszűnne az országos kormányzat, és csak a város maradna. Ha nem tudnám, hogy Ájla semmit sem tud a gömbről, akkor azt hinném, hogy ezt most direkt kérdezte. Fogalma sincs, hogy mennyire telibe talált. De ő csak egy jó kérdést akart feltenni. Az órámra pillantok, és akkor látom, hogy három szó villog rajta. Menj. Vik. Sies. Eltakarom kezemmel az órát, felnézek és próbálom összeszedni a gondolataimat. És mintha ez nem lenne elég, az órám csipogni kezd. Nyomogatom a gombokat, próbálom elnémítani, de nem lehet. Írtelen ez jut eszembe. Nem. Nem gondolkodtam. Megmondjam miért. Mert nem látom, hogy bármit is számítana az életemben, hogy van-e vagy nincs állam. A városban élek, és ez nekem épp elég. Többen nevetnek, egyetértően bólogatnak. Tapsot is kapok. Ennek nagyon kéne örülnöm, de közben a kezemmel próbálom az órából jövő hangot minimálisra redukálni. Vaskos hazugság volt, gondolom, és legszívesebben elsüllyednék. Egy ilyen gyenge érzelmekre és nem érvekre alapozott válaszért a vita modulon azonnal piros lapot kaptam volna. De így sikeres voltam. A tanárnő megköszöni nekem és Állának és lezárja a vitát. Az órám sípolására csak annyit mond, hogy valóban lejárt az idő, de ezt ő is tudja. Most válasszunk párokat. Áll le arcám, mintha csalódást látnék, nem is néz rám. A terem zsongani kezd, ahogy a többiek párokba rendeződnek, és ez némiképpen nyomja az órám hangját. Most még ki tudnék menni, de nem akarok. Már biztosan tömeg veszi körbe a gömböt, ha még egyáltalán ott van. Ródnak majd azt mondom, hogy túl feltűnő lett volna otthagyni az órát, ezért a program titkos voltára való tekintettel inkább maradtam. Állához jó volna oda menni, de nem merek, amíg szól az óra. Hazudnom kéne. Az is lehet, hogy csak úgy megnézni az órámat, és akkor nem tudnék mit válaszolni arra, hogy mi ez az üzenet és a sípolás. Megkönnyebbülök, amikor az órám végre elhallgat. Lopva megnézem, megint a pontos időt mutatja, mint rendesen. Egy magas srác, aki a kosár csapatban is játszik, és most egyedülül a negyedik sorban int nekem. Eddig soha nem vettem ember számba. Először azt is hiszem, hogy ez az intés valaki másnak szól, de aztán megint int, hogy üljek mellé. Legyünk párban. Na hát, odaülök. Arról kezd beszélni, hogy az apja az országos adminisztrációban dolgozott, telegeled belőle. Szerinte is a város a tuti, bla-bla-bla. Képtelen vagyok figyelni, csak bólogatok. Érzem, tudom, hogy ki kéne menni a gömbhöz, de már talán késő. Kinézek ismét az ablakon, de nem látok semmit. Nagyon nehezen telik el ez az óra. Mikor vége van, lesietek, de a gömb már nincs az udvaron. Állok a június eleji esti hőségben, és állát várom, hogy jöjjön ki, magyarázkodjam neki, bocsánatot kérjek, de legalábbis kedves legyek hozzá. Ekkor viszont valaki határozottan vállon ragad és húzni kezd a kiárat felé. Felnézek. az. Nem tehetek mást, követem. Pillanatokon belül a kocsijában ülünk. Mond valamit az autónak, majd szembefordul velem. Még soha nem láttam ilyen dühösnek. Figyelj rám, Jólvik. Ez soha, de soha többet ne forduljon elő. Megértetted? Magyarázkodni akarnék, de nem jön ki hangatorkomon. Egyszerűen csak bólintok.